Spoilervarning! Vi förstör allt! Vet du vad man kallar folk som har lyssnat på Spoilervarning ända sedan dess begynnelse, Nikolaj? Uh, ingen aning faktiskt, så berätta gärna. Det här blir intressant. <laughs> Tokiga! <laughs> uh, Just så. Jag tänkte göra en fin koppling till... Den här -citat filmen som vi skulle diskutera under den här veckan. men att, äm... Ja, ja. Mm. Nå någonting, någonting hände på vägen. Ja, kanske ärligheten grabbade tag i min sargade själ och tvingade mig att, att öppna mun. Men ja, Just så. Okay. En, en, en, en tyst minut för dessa vilsna för tappade själar Ja, det räcker väl så. Okej, okay. bra. Mm. Jo, men uh, det gamla gardet, The Old Guard uh. Jo en, mm. en, en film på Netflix Minns han jo. jo, jag tror det som är Överensstämmande med alla de här Netflix-filmerna, de är så jävla bra Det är som så genomgående hög kvalitet I allting, och det här är ju inte en pik Mot Netflix, jag bara Konstaterar Ja, att, ja. Kanske. Lite, lite, som, lite som Filmen Annihilation Den var ju den var ju, det var ju ett mästerverk, minns han. Om jag minns rätt. Bäst i alla bemärkelser. <skratt> Ungefär så. Tycks mest om skrikandet. Um, <skratt> men om du, nu kära lyssnare, sitter här igen och känner att du bara vill skrika av någon anledning, så kan du alltid göra det bäst i textformat till triggervarning att gmail.com Var det sa Sami? Um, Käften. Exakt. Exakt. Uh, mm. Jo, och absolut. Om, om du känner att just du hör till gamla Garde och du vill berätta om, om alla dina äventyr åt oss så kan du göra det i väldigt kort format på Twitter. Uh, vänligen skriv in till oss på triggarvarning. Mm. Och sen finns det på Facebook och där heter vi fortfarande triggarvarning, hashtag var det triggarvarning. Ja, men det kommer. Det, det här är vårt sommarprogram och för tillfället så har vi inte tillgång till vår vanliga teknik. Så ljudkvaliteten lider och det gör jag också. Men, men kvaliteten är ju, som ni hör, alldeles intakt. Så det är nog lika mm. dåligt som vanligt. Ja, men nu men om ni så delar vi med oss av vårt lidande. Jo, och på tal om lidande. <laughs> The old guard. Ja, yeah. så... Mm. Det, det är ju väldigt populärt med alternativa titlar för tiden och okay. mm. en alternativ titel som jag tycker den här filmen ska kunna ha haft ska kunna vara någonting i den här stilen att hej här är en Netflix film för vi vet att folk inte vill gå på bio just nu lika mycket och vi har en tillgång till Marvels shit annat än i format så här är det en film som inte är Avengers men som skulle kunna vara Avengers du vet om den var tråkig och generisk och inte hade någon plot och vi hatar det här och fuck you och here you go det är en Netflix-film. Ja. så det ska ju vara en alternativ till okej okay. mm. mm. potentiellt det, det har ju inte kanske så riktigt samma klang som det här The Old Guard men, det låter ju äh, no, det, det låter ju kanske mer vad ska vi säga sanningsenligt. Det, ju, det kunde ju berätta mer om, om den här filmen än vad, vad den här, här mm. filmens nuvarande titel äh, gör. Men, tredje alternativ alltså, titel skulle kunna vara ongande dynga. <laughs> ja, no, men, no, men liksom uh, another uh, not another Netflix movie. <laughs> ja, jag vet vad du monetariserade förra sommaren. Uh, <laughs> jo. <laughs> Exakt. Men, jo. Men, men ja, alltså det här... Vad, vad ska man säga? Jag upplevde ju kanske att... Borde man berätta någonting om... om ja, vad, vad ska, intrigen i den här? Eller försöka till story? <snar> ja, varsågod. Ja, alltså, för dem för de som inte har sett filmen ännu, men ändå lyssnar på det här programmet, och är allärlighet, varför skulle ni se den här filmen egentligen? Uh, det. Ja, <laughs> exakt. Som Gitten uh, säger. Jo, exakt. Mm. Uh, så uh, ett, en, en grupp uh, vad ska vi säga odödliga uh, krigare uh, mm. far, far runt världen och och tar sig an uppdrag som de, de ser att det är värdiga eller värda deras deras kunskap och, och, och gåvor vad gäller att strida och döda och mm. eh, i modern tid så märker Aha. Mm. Ja, du, du har säkert på att säga någonting insiktsfullt men vi kan inte höra det så eh... Jag kan fortsätta äh, där Nikolaj slutar och säga att äh, den här plotten så är då, äh, precis som den goda Nikolaj just förkunnade, cent centrerat kring de här odödliga äh, som då ja, lever under långa, långa, långa tider. Mm. Och som mm. vi alla vet så det som odödliga gör, för när man lever för alltid, så då, det man vill göra så är ju att antingen A, äh, sitta och tråna efter äh, högstadieflickor För de är så special. Äh, Se varenda vampirefilm gjord efter äh, 2000. Eller B, no så slåss man av någon anledning. No. För det är ju ja. ganska jo. häftigt att slåss. Ja. ja, definitivt. Mm har man upptäckt några filosofier har man som kanske kommit i bukt med mänskligheten som den den är, har man fått någon insikt i människors själen? har man kanske försökt bygga en liten tillvaro kapitalisera på det faktum att man inte kan dö men du gör någonting annat än bara liksom fortsätta kriga i typ alla krig som någonsin har funnit som det nu ger en, en vink mot uh, när Nej, nej, inte egentligen. Det här att man har läft länge och sett mycket reflekteras mest, mest i att man som en gammal österbottenfrass knappt klarar av att hålla sina ögon öppna och så här lakoniskt och uttråkat på allt som händer och svara med mm. de sädvanliga Hollywood one-liners på om någonting sker. Ja, så mm. det är ju lika välkommet som en stilett spark i pungen. Ja. ja, men så, så länge det väl är Charlize Theron som, som ger Charlize den spark så ska man väl, ja, så ska man väl vara, vara glad. Alltså, här är ju en till lite obehaglig fakta. Jag är ju inte nu så kort på Charlize Theron att jag som skiter blankt i vad hon gör medan hon rullar runt på scenen. Okej. Okay. att som varenda grej som jag har läst... Från Wikipedia till IMDB. Till, för att bara försöka få lite grepp om vad, vad tyckte andra människor om den här filmen. Precis. Så kommer det ner att men, folk tyckte riktigt om de där action- sekvenserna. Jo, och sen så hela de Charlize Theron. Charlize yeah. Theron såg bara ut som hon hade jätte, jätte migrän hela filmen. Allting liksom var, var liksom... Hon var trött på allting och alla och gick runt och liksom undrade när hon kunde liksom Hänga upp kläderna för dagen. Det var hennes rollprestation. Och de ja. här actionsekvenserna. De var säkert jättebra. Men de var allihopa var så omotiverade. Jaha, nu slåss de igen. Därför att nu så kom ja. det in en, en helt nytt gäng namnlösa hejdukar. Som, som skyddar, ursäkta vad var det? Ett läkemedelsföretag den här gången. Ah, okay. Och de här är ju förstås lägosoldater som som vanligt inte har någonting emot att kasta bort sina liv. Uh, fast deras kamrater yeah. faller i dussintal runt om. Okej, okay. gottcha. Men, men det här är ju varenda actionfilm nu för tiden. Det är ju som att säga, att oh my god, yeah. de, de filmar i färg. No shit, yeah. är det så? Ja, men, mm. Herregud, jag måste springa ut och fylla min sociala media. Mm. Att det ja. är en helt generisk film där någon har tänkt att det var häftigt om Charlize Theron snurrar runt och inte vet jag, sparkar en man mellan pungarna och sparka en annan man i skrevet. och kanske sen bara för lite variation, Sparka två män i skrevet samtidigt. Det skulle jag vilja se, det skulle betala pengar för och vet ni vad, det kan yeah. vara andra personer där också. Hon kan ju, mm. I don't know, kanske en historia eller någonting. Ja. Uh, uh, uh. yeah. Mm. Mm. Men, men jag tycker okay. att den här. Det känns. Liksom, äh, av någon orsak så har man ju kopplat, åtminstone i Hollywoodfilmer. Det att när du har en lång erfarenhet av någonting. Eller när du är så att säga en expert inom ett område. Så mm. måste det framställas på ett sådant sätt som det framställs i den här filmen, alltså att är alla suckar och det är allting, allting är tungt och allting är tråkigt. Och just som du sa, en sån här känsla av att det är migrän man går omkring med hela tiden och, och så att säga ens, ens lager av, av burana eller vad blir det, panadol eller något liknande har tagit slut. Uh, mm. Men, det, det är intressant för att det går det går det är, liksom, det är genomgående. Det är genomgående för, för karaktärer också så karaktärer som ska framställas som att ha levt en väldigt lång tid. Mm. Och, det, och det, det, det blir så alltså det blir ju tråkigt för att man jag vet inte det är inte, inte ens 14-åringar beter sig på det här sättet. Hela tiden. Mm. No, men nu innan folk är villiga att poängtera ut dig till triggervarninget gmail.com ja. jo, jag vet att det här är baserat på en serietidning eller förlåt en grafisk novell men ja. nej jag har inte läst den men jag, jag har liksom kollat snabbt ungefär vad den handlar om och, alltså, och den verkar ganska shit och okay. det här är ju liksom det att om du tar en åker Serietidning, yes, I said it. Och sen gör det till en film. Så du kan ju inte vänta dig och få med den mediaka film. För att igen, liksom det här filmmakariet, den här grundprincipen för gott filmmakeri har ju inte ändrats särskilt mycket. Teknikerna, ja. Och liksom mediet en aning. Men att fortsättningsvis, historia, motivation. Mm. Och sen pågående narrativ. Och sen förstås ja. stägring av intrig. att Det är ju som mm -hmm. inte så här saker som är svåra och Det känns ju som att ja. alla som har gått ens den mest rudimentära filmutbildningsvård väter det här. Och vad har vi i den här ja. filmen? Vi har en helt så här generiska karaktärer. Vi har nu då uh, Andromachie of Citya. Eller Andy då. Charlie Serons ja. karaktär. Hon är gammal. Ja, hon är så precis. gammal. Hur reflekteras det här i karaktären? No, hon är trött hela tiden. Ja. Jaha. Så mm. här har vi nu då den magnifika kriga prinsessan som har sett så mycket, har gått igenom så mycket. Okej, okay, vad är din taktiska inställning du tar till den här konflikten? Um, vi stöttar in rakt in i dem. Ändra okay. uh, Ändå den här då. Mm, vi stöttar in rakt in i dem. Okay. Ja. Hur är det med den här då? No. Vi stöttar er rakt in i dem, men kanske ni flankerar dem dessutom. Brilliant. Ja. Mm. Varför, varför gör ni det här? Um, därför att de, de är snälla, frågetecken. Så de slåss mot ja. dem som är dumma, mm. frågetecken. Ja, mm. um, precis. Okej. Okay. Alltså igen, att det känns ju som att om du lever så här länge Ja. potentiellt har möjligheten att leva för alltid. Men kan nog så att kanske du ska bygga liksom någon sån här förvaltning av förmögenhet, kanske bygga upp en liten imperium. Jag menar, hon skulle kunna göra mer genom att bara liksom sätta fem dollar på banken och vänta typ hundra år på räntan och sen bara typ betala typ liksom hälsounderstöd i alla i Afrika eller någonting. Att men det yeah. som liksom bara som att Hollywood nonsens så att ja, det behövs en snygg tjär som går och sparkar en ful dud i ansiktet och sen så fixas sig allting. Ja. Liksom. Yeah. Mm. Uh, är var liksom antagonisten här då. No, men du har liksom Harry Melling som springer runt och är liksom ja jag är en CEO för ett stort. läkemedelsföretag. Och jag vill att mm -hmm. folk ska leva för alltid. Så naturligtvis uh, är jag liksom Försöker jag vara någon sån här galen, galen aspirerande oligark som bara vill typ äga allt för, bara för att han är dum. Han är jätteelak. Brr. Och han ja. är liksom elak och på att ett så här att Well, liksom den, här, den här killen har ju ett så här stort föredömmande syfte att alltså, som... Hur ska vi kunna empatisera med honom? Han är ju liksom bara en rabiesjuk hund. Vi vet ju att han kommer att dö. Ja. Yeah. Då har vi ju liksom. Uh, Chivetel Ejofor. Eller hur mm -hmm. han nu egentligen heter då. Ja. Uh, yeah, som, som, som James Copley. Mm. Ja, mm. Jag menar. Varför kunde inte han vara liksom. The bad guy. För att jag menar. Hans motivation var ändå sen. Så att liksom att jag menar, Alltså i er så finns det DNA Kanske skulle det kunna hjälpa till hela mänskligheten Och dessutom är som att You know, det är inte en dum idé Då skulle de kanske kunna yeah. motivera hela deras existens Men det känns som att Hej, ursäkta, ni som har lärt för alltid Skulle vi kunna få studera DNA lite Vi behöver inte ta fast det, Eller liksom tjocka eller kära ut saker liksom Bara kan arbeta tillsammans För att komma fram till någonting Ja yeah. no, Okej, okay, då kortar den här filmen nu de är liksom 115 minuter men det låter som en yeah. riktigt rimlig längd för den här mm. filmen. Yeah. Och att, yeah. och, och, och, bara en sak till om deras yeah. Det här är kanske den grej som stör mig mest. Och det jag vet okay. att det här är ett vampire masquerade-problem igen. Okay. Så att efter det så är du också medveten om att hur odödlighet kan göras filosofiskt korrekt. Jaha, så du, så du lever för alltid. Eller du är i princip odödlig. Frågan blir ju direkt i vilken utsträckning och liksom var, varifrån kommer det här. Finns det någon bakgrund? Ja. Får vi veta? Händer någonting med, med Andy eller liksom, händer någonting med alla de här som är föränligt? Är det en högre makt? Är det något kärde i dem? Är det DNA? Nej, vi får aldrig veta. De, de bryr sig inte ens att spekulera. Okay. Ibland, mm. ibland börjar det bara och ibland slutar det bara. Ja, ja det... Kostar det någonting så tillvida att say, metabolismen ökar, man måste äta mer, eller liksom måste man vila lite eller försätts man i dvala? Eller vad det? Du liksom, har det någon kostnad? Ja. Nej, man får lite stryk, man får så mycket stryk som man somnar in en stund och sen stiger man upp igen och sen hälar man. Okay. Ja, alltså det de var ju i princip uh, Wolverine med, med en lite tydligare reset-knapp. Sure. Men ja. att, det verkar ju ändå som att de, de de tog inte mindre stryk. Att om någon körde dem några gånger. Så liksom, dog de. Yeah. Så att. Så, att, I mean, never mind, att Det är som ganska dumt. Att liksom, du, vet, du har en, tjä, en tränad grupp. Av lägosoldater. Som typ första typ. Redan i introscenen. Och sen mer utstuderade. Då är ja, igen 10 minuter. Och sen och det är spöjla mm. varning. Ner dem. Yeah. Att sen, så, sen så bara går det typ en halv minut och sen stiger de upp igen och skjuter ner dem och ingen liksom reagerar eller tänka på det. Förutom att ja. det är väldigt mm. lat och dum sen. Så det är som att, men alltså det här, det här som kostar ingenting, det kommer ingenstans ifrån ja. oss. Vad gör ni med det här? Plus att min nästa fråga blir ju att, men till vilken utsträckning vad händer om någon liksom trycker ner en granat i halsen på dig? Jo, exakt. Kommer, du, ja. kommer dina, dina kropp lät sig samman? Kommer att återbildas av stoffet liksom? Yeah. Det här är en film som inte förklarar någonting Det är bara som att ja, men, alltså, Du förstör dig, de lever för alltid Ja men what if, what if, what if What if and what if mm. En karaktär med inga begränsningar Inga insatser Ingen utbetalning yeah. mm. Allting som, är, som exactly. borde vara intressant Med de här karaktärerna Så så bör du bara vävas åt sidan som att ja, ja, ja, men nu ska vi fara och slåss mot de här ja. helt namnlösa ja. här i dukarna. Ja, jo, jo. Alltså, och det var ju här att alltså jag var jag, äh, att tänka på en, en, en film som jag tycker att har behandlat den här, äh, ska jag säga, det här tema med att leva för evigt. Men så gjorde det på ett så mycket bättre sätt som var det den här filmen från 2007 var det väl, alltså The Man from Earth. Det var en jättebra film som var gjort på liksom typ ingen budget alls. Ja. Mm. Superspännande, superintressant och den centrerar i princip bara med folk som inte borde tala igenom halv. Precis, precis. Ja. Så man behöver ju inte ha Liksom miljoner dollar av påkostad action så är där Charlie Saron snurrar runt folk och hackar. Det är yeah. ingenting. Det är en total mm. skithistoria. Yeah. Det folk som är bara som mm. att mm, jag tycker om Wolverine eller random Marvel. Sen kommer vi yeah. göra våra egna, vår egen historia med gängfitta som inte är. Cool. Vad är deras yeah. motivation? Öh, äh, inte vet jag. slås mot dummisar. Okej. Okay. Vad lärde det till då? Öh, äh, inte vet jag att, att slås mot världen. Nej, alltså, nej, alltså det var, det var ju det. Om, om man då tänker i den här filmen att när de gör den sista attacken mot den här uh, vdn eller vad han då är för, för det läkemedelsföretaget, då de anfaller hans liksom, bas i princip, i, i centrala London. Uh, mm. Och där det de skjuts, det explosioner, det uh, kastar sig ut genom fönster uh, där uh, som, som en sista, vad ska mm. säga, en sista här fuck you uh, åt den här, uh, här vdn ändå Steven uh, Mary. Ja, precis. Uh, mitt men... inne i när det starta exakt det. Ja, och men det var ingen mira, mira... som gick eller någon trafik. Ja, exakt, exakt. Gatan är mirakulöst tom. Och just mm. efter att disen går därifrån så då börjar det komma en hel folkmassa runt hörnet. Alltså det var, mm. det, det var liksom en grej. Sen det andra rent story -mässigt. Hur länge hade de inte varit där? Säkert då, vad ska jag säga, några dygnet åtminstone och det hade plockats blod liksom skinn uh, sampel från dem de hade tagit benmärgssampel de hade ju i princip väl tagit allt som de kunde få eftersom det då, likt Wolverine som växte allt tillbaka genast uh, och, och, och, och de kommer då dit för att de ska, de ska då sätta ett stopp för det här att mm. de inte ska liksom studera dem uh, mm. men sen lämnar de läkaren som Ja, den här uh, var forskaren som tar alla de där samplerna mm -hmm. från dem. Henne oh, lämnar de vid liv, så vitt man vet. för det enda sant, man ser ser Ursäkta? Ja, prov. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja. Så uh, de, de lämnar den uh, forskaren, eller läkaren, uh, vid liv. Uh, mm. För det enda man ser är att de, de så att säga, knockar henne då. Men hon är ja. ju kvinna. ja Jaha. ja, okej. Okay. Exakt. Mm. Uh, ja. Och sen, sen lämnar de alla, alla de här proverna där. Mm. Det, det, det finns inget annat om att hej, att vi måste förstöra de här nu. För annars Nikola, kan, kan ju Alltså de kom ju till sista bossen och sen så hade de en fight ja. och sen så börjar här... de i sista bossen och då vinner man ju spelar. Då ja. är det färdigt. Nej, så, är det, så är det inte den här filmen kändes annars också som pilotavsnittet i någon Netflix-serie men, mm. men den där grejen är att ja, on, högst, det ka... uppenbarligen vinklad så att den ska komma med en fortsättning en slutning, uh, att han dejlived happily ever after nej, och för den här och... Queen-karaktären så hårt ja. och jag trodde att den skulle slå ut genom mörarna snart Ja, och det, och det var ju det som ännu var det till när de sa att oh, nu du fast där under havet i 500 år. Uh, och man sa, ni vet att järn rostar. Ja. Så, och det rostar speciellt i saltvatten. Ja. Så. Uh, uh, ja, men, alltså, det, det, var, det var ju men, så, så många grejer där. Det. Jo, men ja, no, alltså, jag tänker inte ens börja med hur dumt det var för att alltså, what, det var som. whatever. Ja, jag känner att jag måste, få, jag måste få ventilera måste för att det här... Det, gud vet, det är ju det, det här programmet finns till för. Jo, det bara, exakt. Det är bara för att hålla liksom vår psykologiska imbalans någorlunda i kicken. Det är ju någonting med innehåll eller? Att <laughs> lyssnarna ska Nej. få ut någonting av det. Det är nog mest bara här som det går. Ja, mm. Ja usakram. Um, mm. Ja men till exempel som allting annat som skedde i den här filmen det är ju som bara att jäner det är bara en en en samling actionsekvenser som är ihopstickade då enligt den mest rudimentära liksom filmläggning som finns. Ja. Nu måste ni föra för att de har den där. Nu måste ni få dit för att de har kidnappat den här. Nu måste vi föra dit för att de har på den här. Nu måste vi föra dit för att ni är kidnappade. den Det är ju bara dras handling. Det finns som ingen sån här uh, riktig initiativtagande från huvudkaraktären. Den här är som så på ja. film. Och sen, ja. jag menar om vi ändå talar om motivationerna då som jag fortsättningsvis. Tycker det är någonting viktigt att ta upp att okej, okay, så ni är nu då... Och hålla på och blanda dig in i varenda konflikt som finns av orsaker. Um, ja. Och nu då så är det en person som, som uppenbart vet inte bara vem ni är utan också vad ni är kapabla till. Försöker som bevis. Um, varför går ni efter honom? Alltså var, varför? What's the point? Är det som bättre att bara liksom smälta bort? Jag menar, ni kan ju bara genom väldigt lätt allting från liksom peruker till liksom att låta skägg växa så kan ni ju omförändra er. Ni kan ju bara vänta typ 50 år och då problem is gone. Yeah. Måste ni säga exakt likadana ut forever? Är det här dumhetskontrakten jag skriver under Ja. Yeah. Alltså, liksom, jag förstår inte. Varför ska ni fara efter att spöra den här killen till att börja med? För att han filmar lite när ni hackar ner folk. Ja. Uh, mm, yeah. that, that's pretty weak sauce och sen då så har vi ju då liksom <sighs> den här jävla tjejen då uh, whatever her name nu då uh, so, uh, Nile Ni Freeman för övrigt jättebra så här Namjö i den här filmen liksom ah vi behöver en svart tjej med. vad ska vi ha något här vad mm. som Freeman Yeah. Mm. får inte bara kall henne för Blacky Cotton? <laughs> alltså, come mm. on. Uh, <laughs> sen, alltså, jag tror det var fantastiskt. Jag menar, okej, okay, här Queen. Uh, som att, yes. Så vitt under Men den här doktorn, doktorn heter doktor Meta Ja. Yeah. Really, <laughs> exactly. really, Okej, okay. mm. alltså, det är riktigt så här som typ mitt första live, någonting. Ja, du har någon yeah. som har liksom läst en massa säror i och sett några Marvel-filmer. Liksom. Okej, okay, nu ska jag skriva ett live. Den här karaktären är, uh, okej, okay. vi ska inte så honom. Fyra tusen år gammal! Oh, hon har um, en, uh, uh, Penis som också är en orm äh, Som heter sixen, Och den här killen kan äh, flyga Men han vågar inte om internet är en banan först Det är som, bara så här, som Utter nonsens Ingenting att göra med någonting ja. Och sen så, Men Varför är de krigare? Varför slåss de? Varför håller de på en? Varför håller de kontakten? Varför är ja. de som sagt inte hittat något ägat än? Vad liksom, är det ja. som tynger dem? Vad är det som är vägen? Don't know, don't know. Ja. Vi Vi Vi tänker inte utforska där du får en väta du får, inväta, du får gissa själv. Vad ser säger den här filmen då? Vad är det för poäng med den här filmen? Alltså om jag ska sammanfatta den här filmen i liksom en paragrafen och som inte har sett den så är det som Karl Isteron så har lite problem med att dö, och därför blir hon så fittig så hon tar med liksom, äh, trägubbar och en ärring. En liksom fucking mens-inspirerad Korsdagen om historien Är hon typ ger stryk folk Som hon inte tycker om yeah. mm. Ja Det är en Ja Och jag kan ju berätta här att till exempel I, i New York Times mm. så, så Beskriver det den här filmen som A fresh take on the superhero mm. genre Ja Ja, ja. Ja, och jag vet exakt varför för att de var som, som månade om att inkludera så mycket olika kulturella representanter Charlie mm. Charlie är ju afrikans Kiki är liksom svart du har nu den här men han som spelar Jafar så har ju en muslimsk krigare. Yeah. Uh, och uh, för nu den jag far spelar han jag, spelar han Jafar. Jo, Marwan okay. Kensari Jo, han spelar Jafar. I Guy Ritchies Och sen film jag gärna ska jag kunna få träna. Så <laughs> se man jag hade aldrig sett <laughs> den. Nej, kanske lika bra. Men om du vill ha en en så här kort Resension av han spela prestationen och prestationer, så är det liksom att uh, det händer någonting och sen kommer, han, Hej, ja, ja, fa, jag står. Vi ser jag aggrava. Okay. Och så går han ute rummet Att som ja. väldigt så här passiv aggressiv och försiktig. Det är som så där om en petalaxbo ja. någonsin skulle bli en filmspur Så är det sådär ja. så att nu kommer alla advenga syn som. Ja, vi vi, vi ska ju bry på nu. <laughs> ja tänkte, att ni gå hem. Att ja. ju säga se den men för för skull se ser den inte. Fuck you guy Ritchie. Mm. Mm. Ja, men, no, men, ja. men, men jag tycker kan ni kan ni, inte, Men det ska vanligtvis alla resa sånt här borde inte, inte borde vara in in att, att att också den här filmen att uh, se den inte. alltså jag vet inte vad det finns att hämta med ur den här filmen att när, yeah. när den här filmen sattes fram nu som vårt nästa projekt yeah. mm. för några dagar sen, så, så var jag ju endast men det är ju som Charlie Steron och, och jag kände ju igen som liksom den här Kivetela eller ju för så här yeah. uh, och mm. det kanske ring någon klocka runt den här Harry Melling men att annars så var jag yeah. som att hur ah, är these guys och jag yeah. att, men kanske det är bra att då kanske man får någon sån här gentleman-grej av det, eller så här. Yeah. Um, för, alltså inte kräver inte mycket, men att som du hade en massa karaktärer utan någon annan backgrundshistoria som de är gamla och de har slåss jättemycket. Cool. Och nu Precis. så är de gamla och trötta och slåss jättemycket. Yeah. Deras hot utgörs av någon med en digikamera och någon som helt bokstavligt försöker bota åldrande och lidande. Så det är som kanske lite svårt att som sitter och, uh, yay! Att mm. de har ju som heller Jag vet, det, det finns liksom fan ingenting intressant i den här filmen. Det finns ingenting att ta med sig. Det finns ingenting som du inte skulle kunna få bättre ur den mest rudimentär Liksom. Jag ser rudimentär ganska mycket. Så. Men den mest grundläggande fucking Marvel, och till och med DC-film. Att ja det är liksom svårt faktiskt att, att mm. ja, och jag känner fristad att den här filmen är strax över två timmar att jag måste liksom backa tillbaka en kvart och liksom säga om oh, en är inte för att jag vila utan därför att jag somnar för det är som att, jag oh okay. I can't keep eyes open <laughs> I mean, mm. det, var, det var någonstans efter de kom till den där kyrkan. Det var så mycket nonsens och bullshit. Jag var som oh god, I can't take it. I'll check out for a while. Och så sa ah fuck, gör ditt jobb. Mm. Så med professionalism och lite siso är jag nu klampat mig igenom den här fan jävla härket i filmen. som alltså. oh my god. Yeah. Jag förstår dock inte hur liksom folk... Tummar upp den här. Den här får mycket mm. mer uh, beröm än jag tycker den är värd. Den har väl någon sån här typ kring sex, tju, av tio i de flesta fall. Ja. Att, ja. Mm. Ä, jag förstår. Är det, är det så att folk är som så film, är så svältfödda nu på filmen, som inte kommer med någonting att säga, Men det här är action sort of. Så awesome. Mm. Ja, nog kan, kan det mycket väl vara det att man är, man är svältfödd. Eller, eller att man är. Bara, jag vet inte, alltså, man behöver någonting att, att distrahera sig själv från det är de, de ändå rätt så vad ska jag säga, osäkra tider som man befinner sig i. Mm. Ja, okej. Okay. Men. Jag vet inte, Ni, kanske det är bara det som vi kräver mera min underhållning då. Ja, ja. Mm. Mm. men jag, jag tycker att man ska kräva mer det, det är ju som, liksom, man, man borde ju tänka sig att det här man skulle bli liksom bättre på att göra, göra filmer eller att storin skulle kunna få mer nyanser nuans, att man skulle kanske se på lyckade filmer eller liknande storyn som har varit liksom väl framställda och så här och som har följt med sig något nytt och tänka att okej okay, hur skulle vi kunna föra och bygga vidare på det här men tyvärr inte i denna film ja, men det här är en film om typ en man som kan flyga och inte har och fötterna lämnar inte ens marken på hela filmen och att gör du någon filosofisk redor? nej No, mm. men what's the point then? Att, inte, vad för ja. odödlighet? Det, det är fortfarande det som stör mig mest. Var, varför sätter du in det här? Liksom, vad, vad fyller det för funktion? Varför kan du bara bara liksom ta jättemycket stryk eller någonting? Ja. Mm. <sighs> Nej. Vilket rövhåll till film. <laughs> mm. Mm. Ja, ungefär ja. Så. Bra. jag bra, ja. det på ett ganska bra sätt. Mm. Mm. behöver man inte säga än och. Men det kommer nog komma till. Var så säker. Uh, tyvärr ja. Mm. Tyvärr. Men jag tror det säger mer om folket som ser den här filmen och gillar den än det säger om filmen själv i mm. princip varenda såg jag läste av den här kan det i jättebra fightscenen, 17 utropsträck och de var inte så bra nej, alltså det var, de var ju vad ska vi jag säga, jag, jag såg precis på Twitter en klipp en, ur en, en Bollywood actionfilm mm -hmm. ja. och det var och det var, ju, det var ju flera gånger bättre än någonting som Hollywood har gett gett ut här på senare år ja, men, när du kan ha både liksom en, en liten rock ett rocketbröllop under samma 17 minuter långa fight-sen som också en biljakt av någon anledning ja. så då, då, du har nog att göra med genier. Precis. Jag skulle hellre säga det än den här definitivt Ja mm. Mm, Exakt Jo men kanske vi har varit goda soldater nog då för den här veckan. Vi måste börja ja, fixa tekniken nu så vi kan börja göra ja. uh, trigga varningar igen i, i perfekt ljudkvalitet. Ja, är det, men är det här så? Är det här då så att säga vår, vår version av den här? den här Samma förbannelsen eller gåvan som, som de här huvudkaraktärerna hade i den här filmen. Uh, varje gång vi, vi gör ett sånt här avsnitt så. Så räknas det som en död. Och så kommer vi tillbaks. Vi reser oss för följande avsnitt. Mm. Och, och i något skede så kommer det att vara det sista avsnittet. Vi vet inte när. Vi vet inte hur. Men i något mm. skede kommer det att vara det sista avsnittet. Förhoppningsvis involverande Charlie Steron. Ja, men det är väl en rogivande tanke att, att vi, vi må ha en begränsad tid i eten. Men med vårt hat... Och våra spoilervarningar kommer att leva För alltid Och sen tror jag ju nog att Både kritikerna och våra Långtida lyssnare, det gamla gardet Om du vill kan äna sig om att Om ingenting annat är bra med det här programmet Så nu har vi ju magnifika Fightszenar Finish him! Spoiler! tiri tiri Spoiler, Spoiler tiri tiri Spoiler, spoiler, vad är <snar> Nu är det slut.